Nuasul darsana min kitabil Jami' min Bulughul Maram kita lanjutkan insyaallah pada malam hari ini pelajaran kita dari kitab uh, kitabul Jami' yang merupakan bagian dari kitab Bulughul Maram <coughs> yang kita ambil syarah dan penjelasannya dari kitab Tauḍīhul Ahkam karya Syekh Abdullah Al-Bassam Rahimahullahu ta'ala terang terang, terang, terang, terang, terang, terakhir Kita Masih dalam Bab yang berkaitan dengan az zuhd wal-Wara Kita sampai pada hadis <coughs> Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Innallaha yuhibbul 'abdat taqiyya al-ghaniyal khafiyya <coughs> Dan Allah subhanahu wa ta'ala Mencintai seorang hamba yang bertakwa Yang, yang, yang, yang, yang bertakwa Yaitu yang menjalankan perintah-perintah Allah Dan menjauhi larangan-larangan Allah Al-Ghaniyah Hamba yang bertakwa dan hamba yang kaya Yaitu yang kaya hatinya Yang tidak meminta-minta kepada orang lain Cukup Dengan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala Berikan kepadanya Ini orang yang kaya Laisal ghina an qasratil ard Walakinnal ghina Ghina nafs Bukanlah kekayaan itu dengan banyaknya harta Namun Hakikat kekayaan yang sebenarnya adalah Kaya hati Cukup dengan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala bagikan kepadanya Inna Allah yuhibbul abda taqiyal ghaniyal khafiya. Sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mencintai hamba yang bertakwa Yang kaya dan khafiyah yang tidak suka terkenal. Ya. Nah, ayahwa ladi asar al khumul. Kau ada masyhur awad zikr orang yang tidak suka naam terkenal atau masyhur. <tuh> Dia sibuk dengan ibadah kepada Allah. <tuh> Taib hadis riwayat Imam Muslim rahimahullahu taala ini hadis yang terakhir kita baca pada pertemuan yang lalu sebelum Ramadan. Nah. Taib apakah ada yang hafal hadis ini? Man hafizul hadis falyaqra. Fadhlan. Ahsanta. Naam. Inna Allaha yuhibbul abda at-taqiyyal ghaniyyal khafiy. Naam. Satu baris. Ya. Yeah. Nah, pendek. Akhir. Tafadhol. Ini yang tua-tua semua ini yang semangat. Ayo nak syabab. Hah? صلى <تصفيق> نعم عليه الله من الشباب نعم ما حد منكم يا شباب Hmm. Hamdal. Pada ah, Satu lagi dari syabab Afdal ya Muhammad Ahsanta,واصل kita lanjutkan. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Min husn Islam mari terkubu mana yang ini." Rawaat al-Tirmidzi, "Waqalah hasan." Dari Abu Hurairah radhiyallahu RA, taala'anhu beliau berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Min husn Islam mari termasuk." Tanda baiknya islam seseorang tarku yakni adalah dia meninggalkan perkara yang tidak berfaedah baginya rawahu hadis ini diriwayatkan oleh imam tirmidzi rahimahullah waqala dan beliau mengatakan hasan hadis ini kedudukannya hasan Al hadis as sahih annahu mursal. Di sini yang sahih adalah kedudukannya mursal sebagaimana dijelaskan oleh enam para ulama. <coughs> naam dan ini pun yang direjehkkan oleh ya na na'am pensyarah yaitu pengarang Naam atau penulis kitab Taujihul Ahkam Syekh Abdullah Al-Basam rahimahullahu taala. Al-hadis mursal. Naam dan para ulama hadis ya, terdahulu seperti Imam Ahmad, Yahya bin Ma'in, Imam Bukhari, Daruqutni dan yang lainnya. Mereka merujukkan pendapat Mursal. Washa'i an nahu Mursal. Apa itu hadis Mursal? Huh? Nah, ada hadis yang marfu', ada hadis yang maqfu'. طيب ما هو الحديث المرسل مرجع مصطلح نعم امم هل مرفوع itu sampai kepada Nabi sallallahu Nah, meriwayatnya dalam sanadnya sampai kepada Nabi sallallahu alaihi kalau mau quf? Hmm? Na'am. Mauquf adalah ucapannya sahabat. Ucapan sahabat Naam. Ini namanya Moukuf Sanatnya Hanya sampai kepada sahabat Moukuf Itu ucapannya sahabat Kalau mursal Na Taib Mursal adalah Hadis yang diirsalkan oleh Tabi'in Tabi'in, tetapi dia mengatakan kala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mestinya melalui siapa? Sahabat. Jadi langsung diarsal. Ya. Nah, <tuh> hadis ini yang sahih kata para ulama al hadis adalah Mursal. <tuh> Hadis ini atau riwayat ini dari jalan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Siapa nama Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu? Naam. Oh, tolong. Hah? Al-Rahman min sahrin ahsanta barakallahu fik nah sandri yang paling jauh dari poso nah ahsan ya adam Taib <tuh. tuh. tuh>. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda min husni Islamil mar'i tarkuhu malayani. Tama taqaddam annahu mursal. Kita langsung baca penjelasan yang ditulis oleh Syekh Abdullah Al-Basam rahimahullahu taala. Ma yu'khadhu min al-hadits faidah yang bisa kita ambil dari hadith di atas. Al ula faidah yang pertama Qala Ibnu Rajab rahimahullahu Berkata Ibn Rajab Rahimahullahu ta'ala Alladhi ya'ni l-insan Huwa alladhi tata'allaku Bihi inayatuh Wa yakunu Maqsadahu wa matlubahu Wal inayatu Shiddatul ihtimam Kata Ibn Rajab Rahimahullahu ta'ala Menjelaskan hadis di atas sesungguhnya Termasuk tanda Baiknya Islam seseorang adalah Meninggalkan Perkara yang tidak Bermanfaat baginya Kemudian Ibn Raja Taala Beliau hendak menjelaskan eh, Maksud perkara yang Bermanfaat Aladzi ya'ni linsan Perkara yang bermanfaat Bagi seseorang Huwa alladzi tata'allaku Bihi inayatuh adalah perkara yang berkaitan dengan kebutuhannya, keperluannya atau kepentingannya. Oayakunu maksudahu matlubah dan perkara tersebut menjadi tujuannya, menjadi tujuannya. Taib perkara yang dia harapkan, dia cari. Wal inayah dan makna inayah Syiddatul ihtimam bishayib Yaitu sangat memperhatikan sesuatu Ini namanya inayah Sangat perhatian terhadap sesuatu Ini namanya inayah Dan seseorang tentunya apa Dia akan melakukan Perhatian Atau sangat perhatian terhadap sesuatu adalah Pada perkara yang Merupakan eh, naam, Kepentingannya Atau keperluannya Nah, sehingga kata Ibnu Rajab rahimahullahu taala yang bermanfaat bagi seseorang adalah perkara yang merupakan na'am atau yang berkaitan dengan kepentingannya atau keperluannya. Sehingga hendaknya seseorang hanya menyibukkan dengan perkara-perkara yang menjadi kepentingannya. Menjadi Keperluan dan kebutuhannya ya. Menjadi tujuannya ya. Dan hendaknya dia menjauh Dari perkara yang tidak bermanfaat baginya Yang bukan tujuannya Yang bukan kepentingannya Yang bukan urusannya nah. Dan ini termasuk dari tanda-tanda baiknya Islam seseorang Kemudian walaisa al annahu taraka mala'in ayat bihi irada tabi hawas wa talabin nafs nafs bal bi syar'i wal islam Kemudian kata syekh dan <coughs> kalimat di atas bukanlah maksudnya <coughs> maksud dari meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat itu atau faedah eh, perkara yang tidak bermanfaat itu adalah perkara yang naam menurut akal ya, ataupun menurut hawa nafsu. Ya. Jadi makna meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat. Ya. Nah, perkara yang tidak bermanfaat di sini ya, meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat di sini, ya, itu bukan diukur dengan akal. Itu akal yang tidak sehat ya. Dan juga bukan diukur dengan Nafsu ya. Atau keinginan-keinginan Jiwa ya. Bal akan tetapi Bi hukum syari'i wal islam Akan tetapi Naam Dengan hukum syariat dan islam ya. Meninggalkan Perkara yang tidak bermanfaat Tidak berfaedah ya. Naam yang sesuai dengan hukum syariat dan Islam itu dilihat dari kacamata syariat dilihat dari kacamata Islam itu bermanfaat atau tidak bukan dilihat naam dari akal ataupun dari hawa nafsu tetapi dilihat dengan kacamata syariat dan Islam apakah itu bermanfaat atau tidak waliza oleh karena itu J'alahu ja min husnul Islam. Oleh karena itu, beliau mengatakan atau beliau menjadikan hal tersebut termasuk daripada tanda baiknya Islam seseorang. Meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat baginya. Meninggalkan perkara yang tidak berguna, tidak berfaedah baginya. Meninggalkan perkara yang bukan urusannya, bukan kepentingannya. Ini beliau jadikan sebagai salah satu tanda dari husnul Islam baiknya Islam seseorang. Fatin min husn Islam almarim terukumala ya'nihi min alaqwal walafghal. Karena sesungguhnya termasuk baiknya Islam seseorang ya, termasuk tanda baiknya Islam seseorang adalah dia meninggalkan perkara yang bukan urusannya, bukan Kepentingannya itu yang tidak bermanfaat baginya. Minal aqwal wal afal baik itu perkataan atau ucapan atau perbuatan nah, meninggalkan ucapan-ucapan yang tidak bermanfaat ya, atau perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat ya, yang bukan urusannya bukan kepentingannya. Wasallimah minal muharomat dan dia selamat dari perkara-perkara yang haram wal mushtabihat dan selamat dari perkara-perkara yang syubhat. Wal makruhat dan selamat dari perkara-perkara yang makruh. Nah. Wa mubahat dan selamat dari perkara-perkara atau sikap berlebihan dalam melakukan perkara-perkara yang mubah yang dia tidak perlu ya, atau tidak butuh kepadanya <tuh> mubah memang tetapi berlebihan dalam perkara yang mubah yang dia tidak butuh kepadanya Nah, ini termasuk akhlak yang tidak terpuji bahkan termasuk tanda baiknya Islam seseorang adalah meninggalkan perkara yang tidak Berguna baginya Baik ucapan atau perbuatan Dan dia selamat dari perkara-perkara yang haram Dan dia selamat dari perkara-perkara yang syubhat, Dan dari perkara-perkara yang makruh Dan dia menghindar dari Sikap berlebihan dalam Perkara-perkara yang mubah Yang dia tidak perlu Atau tidak butuh kepadanya Nah <tuh> Fa inna hadha kulluhu la ya'ni al-muslim Maka ini semua yang disebutkan tadi ini tidak berguna bagi seorang muslim Nah Yang sempurna keislamannya Wa balagha darajatul ihsan haud darajatul atau seorang muslim yang sampai kepada derajat al-ihsan. Wa huwa an ya'budallaha ka'annahu yara. Itu seorang yang mampu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan dia melihat Allah. Fa illam yakun yara fa innallaha yarah. Dan jika dia tidak bisa seakan-akan melihat Allah, maka sesungguhnya Allah melihatnya. Dia merasa diawasi dan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah ini makna ihsan Orang yang Sempurna keislamannya Baik islamnya Bahkan sampai kepada Derajat ihsan Seorang yang mohsin Yang sampai pada derajat ihsan Maka dia akan meninggalkan Perkara-perkara yang haram Perkara-perkara yang syubhat Dan perkara-perkara Yang makruh dan bahkan meninggalkan sikap berlebihan dalam perkara-perkara yang mubah yang dia tidak perlu kepadanya dan meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat baginya. Ini orang yang sempurna keislamannya dan sampai kepada derajat ihsan. Faman abadallaha 'ala istihdharikurbihi wa mushahadatihi biqalbi atau ala istihdari kurbillahi minhu wattila'i Faqad hasuna islamuh Kata syekh Barang siapa yang beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala <coughs> Dan Dalam keadaan Dia dekat dengan Allah Atau Seolah-olah dia dekat dengan Allah Atau melihat Allah subhanahu wa ta'ala atau dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dia, dia merasa Allah Allah dekat dengannya dan dia merasa Allah Subhanahu wa taala melihatnya Orang yang melakukan ibadah dengan cara seperti ini faqad islamu maka telah baik Islamnya nah, dia beribadah kepada Allah ya seakan-akan Allah berfirman bahwa sesungguhnya Dia melihat. Artinya dia Allah-nya. Maka orang beribadah tadi Rasulullah sallallahu alaihi rasulnya di mana ihsan? Maka orang yang baik Islamnya yang kondisi ibadahnya seperti tadi Dia beribadah kepada Allah Seolah-olah melihat Allah Atau seakan-akan dia melihat Allah Atau dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dalam keadaan merasa dia itu dekat dengan Allah dekat dengannya dan Allah melihatnya Dan mengawasinya Maka Fakod hasuna islamuhu telah baik islamnya Walajma minzalik an yatrukakulla mala yanihi fil Islam dan dia harus meninggalkan perkara-perkara yang bukan merupakan inayahnya, meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat baginya yang bukan kepentingannya di dalam Islam. Waes tagil bima yanihi dan dia hendaknya Menyibukkan diri dengan perkara yang menjadi kepentingannya atau urusannya. perkara yang bermanfaat baginya. Fa innahu min hadainil maqamain al-istihyamin Allah wa tarku ma la yastahyaminhu. Maka sesungguhnya ya akan lahir dari dua bentuk ibadah yang seperti ini Beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala seolah-olah melihat Allah, atau, naham beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan dia eh, merasa Allah dekat dengannya dan Allah melihatnya dan mengawasinya. Ya. Ini makna fa'ilam takun. Ya roh fa'inahu ya Jika engkau tidak bisa melaksanakan ibadah seakan-akan melihat Allah, maka sesungguhnya Allah melihatmu. Jadi dia beribadah dalam keadaan merasa diawasi, dilihat oleh Allah subhanahu wa ta'ala maka akan lahir dari dua bentuk ibadah seperti ini dua ibadah yang kondisinya seperti ini tadi nah, akan lahir sikap istihya atau akhlak istihya min Allah akan lahir sikap malu kepada Allah subhanahu wa ta'ala nah. karena dia merasa dilihat oleh Allah dia merasa diawasi ya. Sehingga muncul sifat istihya Malu kepada Allah subhanahu wa ta'ala Sehingga walaupun dia dalam keadaan bersendirian Maka dia akan terjaga Dari perkara-perkara yang tidak bermanfaat Yang bukan kepentingannya Bukan urusannya Apalagi perkara-perkara yang haram Nah, karena dia merasa diawasi Dan dilihat oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sehingga dia malu kepada Allah Jika melakukan perkara-perkara yang Tidak bermanfaat Watak malay majistahyamin dan akan melahirkan naam sikap menjauh eh, dari perkara-perkara yang memalukan. Taib akan lahir dari dua bentuk ibadah seperti di atas, eh, itu beribadah kepada Allah seakan-akan melihat Allah. Eh. Atau beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dalam keadaan merasa dilihat dan diawasi ya. Maka akan lahir Dari bentuk yang seperti ini Is'al istihya minallah Watarku kulla au kulli ma istahyamin Akan lahir sikap malu kepada Allah Dan meninggalkan semua perkara yang memalukan nah, Meninggalkan semua perkara yang memalukan Inilah orang yang Hasuna Islamu yang baik Islamnya Orang yang sampai kepada Derajat Al-Ihsan Nah Kemudian Athani yang kedua Faidah yang kedua Waqala Sheikh Ahmad Al-Fushani Rahimahullah alladhi ya'ni insan min al-umuri ma yata'allaqu bi wa ma'ashi wa fi ma'adi wa dhalika yasirun bi nisbati kata syaikh ahmad al-fushani rahimahullah na'am perkara yang bermanfaat bagi seseorang perkara-perkara yang bermanfaat berguna bagi seseorang adalah perkara-perkara yang berkaitan dengan kebutuhan hidupnya perkara-perkara yang Berkaitan dengan kebutuhan dan keperluan hidupnya Kepentingan hidupnya Dan perkara-perkara yang nah, berkaitan dengan keselamatannya di akhirat Ini perkara yang bermanfaat atau berguna Yaitu yang berguna dalam hidupnya <tuh> Karena itu merupakan kebutuhan dan keperluannya Dan perkara-perkara yang nah, merupakan keselamatan bagi dia Fima adih di akhirat Keselamatannya di akhirat Wadhali kadannya demikian itu yasir mudah Binisbati ilamala Ya'ni, jika dibanding dengan perkara Yang tidak bermanfaat, tidak berguna baginya Mengerjakan perkara-perkara yang Bermanfaat baginya Nah Yang merupakan perkara yang Eh Masuk dalam kebutuhan dan keperluan hidupnya nah, Atau yang berkaitan dengan keselamatan dirinya di akhirat ya, nah, Yang demikian itu mudah ya, Mudah untuk dilakukan Mudah dikerjakan, dilaksanakan Bila dibanding dengan melakukan perkara-perkara yang tidak berguna Yang tidak bermanfaat Alama la, alama ya minasyarrin, minasyarrin wasalamatu ya, wasalamatu kemudian kata syekh jika seseorang mencukupkan diri dengan perkara yang bermanfaat baginya mencukupkan diri dengan perkara yang na'am Berfaedah baginya Maka dia telah selamat dari keburukan yang besar Maka dia telah selamat Dari keburukan yang besar Dan selamat dari keburukan Itu adalah kebaikan Orang yang hanya mencukupkan diri Dengan perkara-perkara yang bermanfaat Berguna baginya Maka dia telah selamat dari keburukan yang besar dan keselamatan dari keburukan itu merupakan khair kebaikan. Kemudian asalisa isafailah yang ketiga kata Syekh Qala Ibn Abdul Barrahimahullah, kalamuhu Sallallahu Alaihi Wasallam Hada min al-kalam al-jami' al-kathiratil-jalilatil-al-fadil-qalilah. Kata Ibn Abdul Barrahimahullah Taala. Sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini termasuk daripada ucapan beliau yang mengandung makna yang banyak lagi mulia, yang diucapkan dengan kata-kata yang pendek. Minhoshni Islamil Mar'i tarkhuh malayakni kata-kata yang pendek tetapi mengandung makna yang banyak, <coughs> mengandung makna yang padat dan mulia. Wa qala Ibnu Sallah rahimahullah dan berkata Ibnu Sallah rahimahullah qala Abu Zaid Imamul Malikiyah fi zamani berkata Abu Zaid imam dari madhab Malikiyah pada zamannya beliau mengatakan jima'u adabil khair fi arbaati ahadits kumpulan adab-adab kebaikan adab-adab khair adab-adab yang baik itu pada empat hadis terdapat pada empat hadis. Hadis yang pertama mankana yukminu billahi waliaulilakhir faliyakul khairon auliyasmut. Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaklah dia berkata yang baik atau dia diam. Ini adab. <tuh> yang pertama yang hadis yang kedua minhosne islamil maritar kuhumalayani. Hadis yang jadi kita eh, pembahasan kita ini. Termasuk daripada baiknya Islam seseorang adalah meninggalkan perkara yang tidak berguna baginya. Ya. Hadis yang ketiga, la takdob, jangan engkau marah. Ketika ada seorang yang meminta nasihat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka beliau nasihatilah takdob sampai beliau mengulanginya tiga kali. La takdob, farud dari miroron la takdob, jangan engkau marah. Nah. Ini hadis yang ketiga. Hadis yang keempat. Layu minu ahadukum hatta yuhibali akhihi ma yuhibbole nafsi. Salah seorang di antara kalian tidak sempurna keimanannya sampai dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Ini empat hadis yang merupakan jima' adabil khair. Nah, dan merupakan <coughs> pokok dari adab-adab al adab-adab yang baik. Nah, dalam empat hadis ini. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir Maka hendaklah dia mengucapkan ucapan yang baik Atau dia diam Kemudian yang kedua Termasuk daripada baiknya Islam seseorang Adalah dia meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat Yang ketiga Jangan engkau marah Yang keempat nah, Tidak Sempurna iman seseorang sampai dia mencintai untuk saudaranya Seperti dia mencintai Untuk dirinya sendiri nah, Tidak beriman atau tidak sempurna iman seseorang ya, Sampai dia Mencintai untuk saudaranya Apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri Perhatikan Hadis Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir Hendaklah dia mengucapkan yang baik Atau dia diam Itu semakna dengan riwayat ini Semakna dengan riwayat Termasuk baiknya Islam seseorang Adalah meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat baginya nah, Maknanya Sama Naam. Baik. Maka hendaknya seseorang falyakul khairon awliyasmud. Hendaklah dia mengucapkan ucapan yang baik atau dia diam. Fa hadis min al-ahadits allati Islam. Hadis ini adalah termasuk daripada hadis-hadis yang naam merupakan poros Islam hadis hadis naam allati alaiha madarul islam yang islam berputar padanya <coughs> kemudian arba'ah yang terakhir yang keempat al-imamul al ghazali berkata al imamul ghazali ya ghafarahullah wa afa ya, ma la yanik fil ya, dan batasan Perkara yang batasan ucapan yang tidak bermanfaat bagimu adalah Beliau hendak menyebutkan batasan dari ucapan yang tidak bermanfaat. Kata beliau, "Wa hadduma la ya batasan ucapan yang tidak bermanfaat bagimu adalah antatakalla ma bikullima law sakatta anhu lam ta'sam." Ta engkau berbicara ya, dengan ucapan yang jika engkau diam Engkau tidak berdosa. Jika engkau diam, engkau tidak tidak berdosa. Walan tatadarrar fi halin wa dan engkau atau jika engkau na'am diam ya, tidak berbahaya terhadap kondisimu, keadaanmu dan tidak pula berbahaya terhadap hartamu. Ya, jika engkau diam hartamu tidak termudoroti ya. kondisi dan keadaanmu juga tidak termudoroti ya fa innaka bihi maka ya, jika engkau tadi berbicara nah, dengan sesuatu yang jika engkau diam engkau tidak berdosa itu ucapan yang sebenarnya enggak enggak ada faedahnya enggak ada manfaatnya yang jika seorang diam enggak berdosa tapi dia ucapkan, ya. bahkan mungkin dia sibuk dengan urusan tersebut. Fa'inakabihi mudahyuzamanik maka sesungguhnya engkau jika melakukan seperti ini engkau menyia-nyiakan waktumu. Nah. Li'anakabihi anfakta waktu kala di khairun laka karena engkau telah menginfakkan waktumu yang itu adalah lebih baik bagimu law saraftahu fikri wa jika engkau gunakan waktumu untuk berfikir dan untuk berzikir faman qadiru ala an ya'khudza kamzan minal kunuz dan barang siapa yang dia mampu untuk mengambil perbendaharaan harta enam ya? atau simpanan harta fa kemudian dia eh, mengambil gantinya Ya. Itu dia tidak mengambilnya. Midrotan lain faubihah. Dia tahu kalau itu tidak bermanfaat baginya. Gantinya ini tidak bermanfaat baginya. Ya. Maka orang seperti ini kana khosiron. Maka dia rugi. Dia mampu untuk <coughs> melakukan perkara yang bermanfaat. Ya. Mampu melakukan perkara yang berguna baginya. Ya. Tetapi dia mengganti dengan melakukan perkara yang tidak bermanfaat baginya maka apa khasirun, maka dia adalah orang yang rugi <tuh> nah ini batasan ucapan yang tidak bermanfaat bagimu nah, yaitu yang jika engkau berucap eh, yaitu, eh, yaitu engkau mengucapkan nah, perkara yang jika engkau diam tidak berdosa nah, jika engkau diam tidak berdosa ya, tetapi <tuh> nah, jika engkau ucapkan dan engkau naam sibuk dengan ucapan tersebut ya, Maka ini perkara yang tidak bermanfaat bagimu Lain halnya ketika engkau diam Engkau akan berdosa Itu lain ceritanya Nah maka harus kau ucapkan Karena itu bermanfaat bagimu Dan juga mungkin bahkan bagi orang lain Nah Menjelaskan kebatilan ya Amar ma'ruf nahi mungkar Dan seterusnya Nah taib sehingga dalam perkara amar ma'ruf nahi munkar <coughs> maka ini bermanfaat bagi dia dan bagi orang lain nah. taib sehingga bukan berarti uh, riwayat min husni islamil mar'i tarkuhu malayani termasuk baiknya Islam seseorang adalah meninggalkan perkara yang tidak Eh, berguna atau bukan Kepentingannya adalah Dia meninggalkan Amar Maruf Nahimungkar Bukan nah, baik. Satu contoh <tuh> Ada orang melakukan kemaksiatan ya Kemudian Kita tegur nah, Ya akhi ini haram ya akhi Nah Ya akhi ini berdosa ya akhi Kemudian si akh ini Yang melakukan kemaksiatan Nah Sudahlah, ini bukan urusanmu, ya? Ini bukan kepentinganmu. Ya. Nah, ini urusan saya, bukan urusanmu. Nah, benarkah orang ini? Nah, tidak. Nah, tidak benar, dan tidak diterima apa yang dia ucapkan ini. Nah, maka hendaknya seorang tetap melakukan amar maruf nahi munkar walaupun yang kita tegur dia mengatakan ini bukan urusanmu, ya? Nah tetap kita melakukan amar ma'ruf nahi mungkar sesuai dengan hadis man man ra'a minkum mungkaron falyughayyirhu biyadih fa'ilam mustati fabilisanif'ilam mustati fabiqalbih wa dzalika adhaful iman sehingga jangan karena orang yang kita tegur mengatakan ini bukan urusanmu ya, kemudian kita berhenti dari amar ma'ruf nahi mungkar Karena ucapan orang ini tidak diterima, ya. Nah, dan bukan maksud dari hadis ini nah, meninggalkan perkara yang bukan urusannya atau bukan kepentingannya, bukan maksud hadis ini. Nah, karena amar maruf nahi mungkar itu adalah naam urusannya, karena bermanfaat dan berguna baginya, bagi dia dan juga bagi orang yang ditegur atau dinasehati. Nah. <tuh> Daib selesai dari penjelasan Riwayat Min husni islamil mar'i tarquhumala ya'ni Nah maka Ini adalah nasihat bagi kita Nah nasihat bagi kita Untuk kita meninggalkan Ucapan, perbuatan Aktivitas dan seterusnya Yang tidak berguna Yang tidak bermanfaat Nah semisal dengan hadis man kana yuminu billahi wal yawmil akhir Falyakul khairan Auliasmut barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaklah dia mengucapkan ucapan yang baik atau dia diam. Nah, dan Imam Nawawi rahimahullah taala beliau mengatakan jika engkau hendak mengucapkan suatu ucapan atau perkataan, na'am maka pikirkanlah dulu. Nah, pikirkanlah dulu. Apakah ini bermanfaat? Ya. Apakah ini bervfaidah? Apakah tidak? Enggan nafa'an jika bermanfaat ucapkan. Dan jika tidak, tidak bermanfaat maka tahanlah. Nah. Karena lagi mengatakan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia mengucapkan ucapan yang baik atau dia diam. Nah. Tabiyani fi din rahimani wa rahimakumullah. Selesai dari hadis. Eh, naham atau riwayat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dan insyaallah naham hadis yang berikutnya kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Nah. Saya hadal مقدار kita ucapkan kita cukupkan sampai di sini mudah-mudahan bermanfaat kurang lebihnya mohon maaf subhanallahi walhamdulik asyhadu an la ilaha illallah anta wa astaghfiruka wa tub ilaika والحمد لله رب العالمين.